Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Janne Holmbom, Johanna Lind i FN. Ja, då är vi på banan. Fredagsfrallan, säsongspremiär jag räknar ut någonstans hur många säsonger det var. Jag tror det är 37:e säsong, säsongen, 36:e säsongen. Nej, helt galet. Hej Johanna Lind. Hej. Åh, som en ny på står du mitt emot mig här oh, Tack. Tack. <laughs> du, vad du? Mår du bra? Ja, jättebra. Ja, jättebra. Mm. Men, men jag blir lite orolig. Du behöver nog äta lite mer. Ja, men jag jag så gott jag kan, jag gör så gott jag kan. Bra. Ja, bra, bra. Har du vill riktigt... du att jag ska säga, ja men det är samma. Men det, är det du står och väntar på? Nej, nej, har du det, att jag inte sa det? Det är nog ta i om ja. vi ska vara riktigt ärliga. Faktiskt. Jag sa bara, så okej, där, så, jag gör så. mitt bästa. Du, ny musik! Ja. Ska du höra? Ja. Jag vill du lyssnar. Mm. I'm sleeping in, not asleep by the window and wishing Nu lyssnar på Fredas Ja, Ah, det där, det där var ny musik Johanna Ja, men alltså vad var det? Ah, men... det var jättenytt De hette har inte De heter... nye, inget namn. Nu. Boy in Space, jag tror. Boy in Leon, tror jag. Ny musik ja, man, för dagen. Kan... Hör ni nu på Fredas Fralla imorgon radio torsov här i hits fm 97,8 Sömonbygden. Mm. Det, ja, det är långt stationsnamn. Nej stationsnamn. Men det funkar. Mm. byggde är ju fint. Eh, och framförallt över Sömonbygden gärna jättefint så här år. Ja, ja kanske är fint året runt tänker jag. Liksom. Men, det är nog, men man kanske inte rör sig lika mycket utan i när det inte är sommar. Nä, och så kallar vi det för höstpremiär Och så tänkte jag så att det kanske tar i. Ja det är det faktiskt. Men vilket du det. när jag åkte idag så tog jag ett kort. Eh, mm. Jag stannade i bilen och tog ett kort. Och, och, och då, var, då var björkarna gula Aha. Men jag tror att det torkar ja, Det är så de tork det, alltså. det är väl lite så då. Mm. Vet du vem som har namnsdag idag? Inte en aning Inte jag heller, men jag kollade upp det ja, det brukar jag göra det <här> ja, ja. Och då förstår du, den som har, de som har namnsdag idag Det är Magnus och Måns Måns Magnus Mons. känner man ju några stycken mm har inte så jättemånga Magnus Nej. är inte min generation Det är 70-talsbarn som döptes till Magnus jag är ju 80-talet. Ja. Mm. vet du, nu är det ju så här nu döps ju barnen till tantnamn. Ja, alltså flickorna. Ja, du tycker det. Ja. Nej men det finns ju ingen värdering att ett Men, Nej, alltså det men jag är jag att du har känt en tant som heter så ja, men ja, jag precis. har inte gjort det för de var liksom ja, okay, då var döda. de döda. Ja. Mm, så det är väl därför de kommer igen. Ja. Ja. jag förstår hur du menar. Ja, Alma det. Så, ja, och de där. Mm. Ja, Ester jag fina. Älskar de namnet Över mm, de Ingrid jag har en kompis som de har fått barn eller kompisar, eller grannar vad man ska säga. och deras första barn döpte de till Esther mm. jag har ju så svårt för namn eller jag, alltså liksom, det, det jag blandar ju ihop och så ja, ja, alltså, men det, och det är ju inte i nuet du kommer nej, inte ihåg men, men, men Esther döpte de sin lilla flicka för sitt mm. första barn och så döpte de sitt eh, andra barn till William Ja, det är populärt, det är många ja. som heter William. Ja. Och då, det, då, det blev ju en sån här jättebra minnesborg för mig. Varför det? För när jag växte upp så fanns det en kvinna som var filmstjärna som alltid var i vattnet. Hon var jätteduktig på simma. Okay. Hon hette Esther Williams. Aha! Så, så då, då har jag liksom ja. kopplat ja, upp det. Ja, men vad bra. Det. Så, då kan det falla dem kompisarnas ja, barns ja, namn. Mm. Ja, ändå, Hur ja. gör de alla andra ja. liksom? Du. Men är du bra på namn? Ja. Eller? Ja. För nu måste du träffa en massa människor. Ja, det gör jag. Men jag vet, när jag jobbade som journalist då var ja. jag ju mästare på att döpa om folk. Ja, okay. och, och tyckte att men, han... I, alltså även när du skrev texten? Ja, att liksom att han ser ut som en Göran. Eller om jag hade intervjuat någon som hette Göran då, då, då automatiskt så döpte jag honom till Göran Persson för det lät ju bekant. Fast han hette, ja. Så jag vet inte, men jag tror också det där lite när man inte känner, när det bara är... man inte. Ja. Jag vet, alltså, ah, jag vet inte. inte. Om du skulle jättebäst. kalla mig för en personsletter som person, ta faktiskt. som personlig faktiskt. Ja. Ja. Ja. Ja, Men kanske, nej. Lagom bra. Lagom bra. Nu ska jag spela något gammalt egentligen. Jättegammalt egentligen. Mm. För, för uh, men de har bestämt sig att de ska resa ut på vägarna igen, så det är ganska nytt. Okay. De, kommer, de, har sagt att de, ska de är låta. så gamla så de kan liksom ja. röra sig. Det här är ett gubbband nu. Då ja, säga, ja, det, det ska man, man säga. kunna säga. Ja, okay. ja, utan, ja. utan att ta i. Men, ja. men, men, de ska, ja. men ja. det som är så roligt är att de ska, kommer det något nytt? Nej, vi, var de vi var ju bra som vi lätt då. Så vi låter låta ja. så nu igen. Okay. Ja. Men det är en väldigt bra... Ska väldigt... jag ta av mig hörluna? Nej, nej, nej, nej. nej, du ska lyssna på titeln. Ja. Friday brunch. Så vad på fredagsfällan? Att du gör. Och du, du är ju till och med med förallan Johan Allen. Ja, jag vet inte då. Ja. Du, frä... du ja. eh, treamadagarna idag. Mm. Mm -hmm. Det är två det är två temadagar. Men det kan idag. du bara ta den där titeln va, va? Ja, ja. Ja, ja, Först ja. trodde jag inte vilket språk De har kommit på. Nä, nej, är skonska. De är, de är skonska, ja, han måste ta mig skanska så här, ja, det ja. blir ja. så ja. Och det här är ju Vilmirex. Ja de ska ut och resa de har ju funnits ja, men när du liksom hörde något nytt från dem nej, alltså de från så sen så. jag tror inte på att höra så mycket nytt nu heller nej, nej. men det här och titeln var hon i en med, med en, en insekt, insekt. Ja, ja, var det något bara. du ville säga till mig med den titeln? när du ville att jag skulle nej, höra det nej det var mer att Rasmus skulle höra det ja <går> <går> okay. nej jag ska fråga det, det nej men jag tycker det är, det är en liten ja men det, de var, det har, de är liksom... en rivilåt ja rivilåt ibland mm. e Ester <laughs> ja men vad ska jag säga då? Ja, var är Rivir? Är det klämchecka vad säger ja, också? Ja, har men det var Rivir men ja. inte klämchecka. Ja Nej, men de ska tydligen eller de de, de de de kör ju så här reunion. Mm. Pengarna är väl slut om de har fått några pengar. Nej men då det är ju kul det de är de, de, de, de jag, har jag sett de dem ett par gånger i de där bra live bra live. Ja det kan jag tänka mig ja, De Borde kanske ha ett plan B. Det vet man aldrig. Ja, det det. vore kul. Hon ja, är bra boknörd där faktiskt. Absolut. Ja men Har du sett någon livekonsert som Förutom att jag själv har arrangerat. det. Nej, liksom. jag har bara varit med och spelat. Mm. Så jag får säga, fast jag ska, jag ska åka upp nästa. Nu på tisdag ska jag, ska jag se en amerikansk gäng faktiskt. Okay. Eh, Någon no, no, lite amerikansk. Pana, alltså lite nästan amerikansk folkmusik på som heter Hagerby Höga som alla pratar om, ja. som jag aldrig varit på. Nej, jag aldrig ska jag åka. Det. Mm. Nej, mm. det ligger utanför Vastigärna någonstans. Okay. Det är rätt roligt att man kör buss runt omkring där. Står skyltar, ah. Överallt står ja. så jag, ja, det Man tänker Alla vägen går till Hagerby ja. Så nu ska vi åka dit eh, och, och lyssna. Så ska vi, mm. Du då? Har du varit på någon konsert? Ja, jag var på uh, The Ark's Union tour ja, i Linköping. jag är det Men så Det var ju två år försenat. Dubbel och wow ja. Ja, ja, ja. glamrock gubbrock jag vet inte det är inte så gubbig kanske glammet ja nej, men den var jag har ju sett den många gånger det var inte deras bästa men det nej, var okej. det var inomhus och så det var Ja det var så. det var ju ja var. Det, och bara stod jag blev så kanföt då på isen ja nej men nej, det men var vad står så, väl inte på isen? så nej men det är ju is under så har de väl en liten pappskiva på något jaha mm. ja nej men ja, ja då, det, det var bra. se det rock var de menar att de kyler året runt Ja, det gör de nog faktiskt ja, ja. Ja, ja, de spelar ja, ju året runt så ja tre okej 3 av 5 Ah, mm. ah, okay. men det är ah, för att man har så jag, tre och fem i sjuk. deras skala. Ja ah, men precis, man ah. hade sjukt höga förväntningar på det där. Och de ah. gjorde det jättebra men jag tyckte det var lite. Men är inte han, han har mycket ha ha och sånt också? Eller? Nej, ha byter boa. <laughs> Nej, <laughs> guld och silver. Nej, ja, men de är, aa, de är bra. Ja, mm. no, men de är bra. Men det är också reunion, eller hur? Ja, de, de hade liksom också liksom, lagt... Ja, och det var ju 2020 de skulle egentligen torat aa, okay. runt med den här. Aa, så aa, så det liksom... Som för alla andra. Här är Och sen ska herre jag till Eksjö stadsfest. Nästa helt tror jag. Ja, ja. Det. Mm. men där är många bra närorna. Ja, där. men det är rätt bra. Ja, men jag gillar ju, jag gillar det här när det är lite mindre och lite man kan. Ja, går lite. Vad det? är ganska stort, är det inte det Eller? Ja, men det är mindre sien, liksom, ja, okay. de har ju ja, den här stora det. men också ja. lite. Är vet bra. inte vad de har de för mycket te dragplåster det i år? Jag vet inte riktigt Det är nog, de de, de det är så bredd, så jag tror inte ja, de har ja, något men, som nej, är Något Jag har ju uggla kommit till exempel ja, och då tror jag inte det är någon sån där. Det är väl det väl mixen liksom. Men men däremot och det har jag hört från kollegor också som är ute och spelar så att det är mycket mindre folk alltså det är eller färre det. inte färre. mindre de, bara de, de har 40. bara blivit så korta nej, ja. nej men det, ja, det är färre folk ja, men det, ja mm. det är lite så och ja, men vi, har, vi har haft lite allsångskvällar och det brukar vara jättemycket folk mm. och det var mycket folk men inte jättemycket folk alltså det, man, man liksom mm. märkte det på mm. ett antal mm. program och sådana mm. saker så att det, ja syn så jag, jag vet inte, det är väl liksom... Är det covid att... fortfarande Tror du att, på, att tiende, eller är jag det har ändått beteende? Jag tror att det tar lite tid att komma tillbaka till hur det var. Jag tror inte det är rädsla. Utan Nej. det är kanske att man har hittat, man har satt nya rutiner, mm. man, man väljer bort på ett annat sätt kanske. Det jag, kan det jag gillade ju lite att tempot gick ner lite under covid och jag kände uh. att det, kan nog finnas de, både personer och familjerna som kanske inte behöver boka upp sig så in Nej, i bänken, utan bara det, att, att kanske kolla, kan vara bara, kan bara, var, kan bara Ja, vara, ja Men ja. jag vet inte. Ja. Sen, sen tycker jag att det är väldigt roligt. Jag måste få berätta. Vi, ja. var, vi var under allsången. Eh, vi var på Syahemvägsgården och hade allsång. Eh, och sen efteråt så kommer fram en, en liten dam till mig. Och så talar hon om någon ganska fort att hon var född 1939. Mm. Och så, så pekar hon så här, det här är min pojkvän. Sa hon så här. Mm. Och så pekar hon på en, en, en, en farbror som stod bredvid där. Mm. Och då tänkte jag så här: Jag känner en gammal han ja. är så. Hon pratar nästan så. Och så tänkte jag så här: kan ju inte liksom alltså gissa människors ålder löst, eller hur? Alltså, men så mm. sa: Men du gillar väl lammkött, sa jag, så han är väl yngre än vad du är. Ja. <laughs> Sade jag lite så. Där, så <laughs> Nej, han är 94 år. Nej, men. Jag hade 94 år och så kom han fram till mig och så, så, han, var liksom så, han var så fräsch förstår ja, du? Ja. Alltså fräsch i hållning i kropp ja. i alltihopa ja. och så så, vad va, va jobbade du med då? Så jag. Så ja. liksom, när, när du var verksam, så jag var akrobat och jag var lite trött Också, såhär, jag var ganska jobbat till att hållet då ja. så jag var ganska så så, så, så, så, så, så, så jag visst, ja, visst titta visst här så och så, så, så ställer han fram ena benet och så spelade han med lårmusklerna. han hade ändå byxor på sig men jag, jag såg ju liksom han spände lårmusklerna och då, så det här såhär, så viftade jag viftade på rumpan och det darrar väl fortfarande och så och då och då så, men, men, häftigt så vad då någonstans då ja. på cirkuskort så, så det var ju ingen wow så det var ju liksom och och, så, och jag var jag var basman eller vad han kallar det för. Alltså, okay. han var den som när de gjorde såna här pyramider, så, Aha, han som, så han, han var den upp. som han höll upp ja. Jesus. Alltså, Och då tänkte jag så här wow. han är alltså 94 år. Han är så alltså, han är han är han är jättemycket äldre var jag. Uh -huh. är. Så tänkte jag gud och, alltså, nu får man ju liksom jag ska börja att det, träna akrobatik ja, tänkte du. Ja. Nej, men framförallt inse att liksom det finns ett det finns liksom rätt mycket liv kvar om man, ja, ja. Om man bara får vara frisk ja, så ja. Ja, det var faktiskt. Det var, det det var, var faktiskt, en av de här stora upplevelserna i sommar faktiskt, som jag bär med ja. mig. Mm. Ha, vad, du, din sommar då? Hur, vad, liksom... ja, men en fantastisk sommar. Lång sommar. Eh, bara, bara bra. Vi är, ju, vi är ju hemma den här årstiden. Ja. Vi har ja, ju inte varit ja. ute då på, så långt i alla fall. Så lite runt i kring och så hyrde vi hästerna man igen. Jag för Lisa det var helt underbart igen. Men vi åkte, vi gjorde en tur. Och då åkte vi till Ysta. Ja, men det visste ja. ja, men så fint. Mm. Uh, och då, <laughs> det blev faktiskt lite kul. För vi, vi, um, vi hittade ett, ett, ett bo, det var egentligen boende som att Vi åkte till ysta. Vi, vi, vi hittade på Airbnb, det har inte vi använt innan. Men vi hittade ett, man kunde bo i ett vattentorn. Och Aha, ja ja ja. Lat torra okay. någonting. Ja men det är ju fränt. Och jag har ju lite höjdskräckes ah, inte att okay. jag inte sådär att jag har fobi det har jag inte men ja ah, det vet du när man kommer högt upp och sån jag blir, liksom, blir fysiskt påverkad ja, liksom, ja, ja, ja. Sen, ja, men Jag tycker inte heller att det nej är ni, så och sen så här. har man och det är alltid värre när man har barnen med sig ja, för då, för då de ska ju klättra de ska hänga ja, ut och de är överallt ja, ja. så det bara, huh! så du har inte smittat av det på dem nej och nej. inte och ja, ja men vi bockade och stod och så här, man stod ju på att det var ju som en rund lägenhet så här. man borde ju inte vara fränt ja fränt och så åkte vi ja och så åkte vi ner mot Ystad. och sen när vi närmast Ystad så ser vi ett –Jättehögt ton! Bara, ja jo ja, jag vill upp. Ja. I, te, i rött tegel ja. precis ser ut som en mm. liten nappflaska ja, ja. och rasen bara åh oh, för tänker du där vi ska bo jag bara, Näck. alltså vattenton, de är inte så höga ja jo ja och det var ju givetvis ja, ja, ja, där ja, ja. vi skulle ja. bo penthouse liksom det var ja. vi alltså men upp. det ligger ganska, ganska mitt i staden. Ja, ja, ja. det. var länge sedan. Jag var det är fint. Just. Ja, det är jättefint. Och speciellt om man bor rätt högt upp så ser man, så så man ja. ju hela, så du Såg på Ja, men vi, vi såg Bornholm. Det är ju bra bit ut. Ja, men det var ju typ 40 meter. Man, ja, det var så himla häftigt. Då åkte man hiss upp och man kom ja. in i ett där nere liksom i riktigt ja, ja, ja, ja. och ek. Ja. Där har de ställt en stor flyg. Det var så, he, allt var Aha. så häftigt. och såg man hiss. Typ sju våningar upp. Klev in i den här lägenheten, det bara var fönster överallt, runt betonggolv och Sen har vi alltså tre våningar till. Så där spiraltrapp upp till nästa våning. Där är det ett, inga, inga, inga rum, inga väggar liksom. Nej, det... Där står typ en dubbelsäng och så, nästa våning upp så fanns det några sängar till och så var det ytterligare en våning upp allra aha. allra allra, allra, allra högst upp. Och, och där, där Nej, var det det bara var som med syk. utsiktston. Aha. Och jag bara Ah shit. Vet, när jag kliv in där så bara gungade ah, hela min värld. Ja, för du ja, var så. Och bara bara springer trapporna. Ah. ju ljuset tre. Vet, ah. Han springer fram till det här fönstret och ställer sig och trycker ah, bara. Ja, ah, jag henne så, ah, hoppas det... det håller liksom. Mm. Ah, jag bara, men, men men blev vi bota då? Ja, alltså först så var som bara sätt dig. Jag satt mig typ mitt ah. i rummet och sopt där flaska kava. Ja, det kunde jag för. <laughs> ja. Och han bara det kommer gå bra. Alltså det här, det här tornet har stått här i många hundra år. Och jag var. Bara... Ja, och sen så sa han. Det var ju en jädra tur att det var du som bokade det här. Och inte ah. jag. För då hade jag ah, fått, fått skit. Ja. Men det släppte. Ah. Det släppte, alltså hela, alltså det kändes det var ju ingenting som gungade. Alltså huset var ju väldigt robust. Och sen så till slut så bara men jag vill inte sabba det här nu. Nej, det här är ju så det. himla ah. häftigt. Så jag bestämmer bara för att det här går bra. Ah. Så det gick bra. Men tr kont. tror du att du botade nu då, liksom? Nej det tror jag inte. Utan det är bara dit. Kommer du dit en gång till ja, så kanske det blir liksom, ja, men precis så. Jag, jag kommer ihåg första kvällen när jag la mig i sängen. Då kände jag, jag tyckte det så här, och som att jag flög. Eller ah, vet jag, ah, man vet hur högt ah, upp man är. Alltså, allt var ju liksom regit. Men, ah, men då fick man bara här, tränga undan de här tankarna liksom att ah, äh, det. lägga av. Ah, äh, det var coolt, det var, var upplevt det. Fränt, ja mm. fränt. Och, och vilken, jag tänker vilken tur att, att det var ett vattentorn. Mm -hmm. För det var ju i ysta som gryningspyromanen härjade. Ja just det. Så jag att, att du tänkte på säkerhet också. Vad bra. Allting som jag saknar Vill jag ha tillbaka Allt det någonsin var Ah, ah, ni gör, ni lyssnar på Fredagsfrallan. Vi pratar lite sommarminnen. Du, det där var Benjamin Ingrosso och Norli och KKV. Ja, oh, gud ja. Vilket team. Ah, ah. Han har ju fått så mycket pris, Benjamin. Jag tycker han är ah. duktig. Ja, ah, jag tycker de är duktiga allihopa. På, på, på, på sina sätt. Oh. De har ju verkligen... Ja, men alltså de, de, <skratt> ja, men det är ett varumärke. Det är ett varumärke. Tänker Bianca eller vem? Bianca och framförallt eh, mamma. Ah, ja, ja. Mm vad vad vad fan då då? Har inte inte en gross som har ett brilla? Men är Ja, penina Vargen. Ja, jag vet inte. Nej, alltså jag vill inte ska inte tala bara recensera. Nej. du eh sommarminnen. Ja, men det lätt ju jättemysigt. Ja, det var ett Det blev ett minne och sen var ju dagarna där helt magiska. Men boendet var kul. Åkte ni upp till Ales också? Och tittade på det. Ja, det var inte så kul men de såg ju precis ut från på bilden Så sa Thor Vi, vi ska åka hit, han bara Ja men, det var ju precis där Samma stenar som på bilden <laughs> Vi var där i typ fyra minuter Men det var kul att gå dit ja, och, vi så, backen, och det, upp, det ja. som var häftigt där Och de flög var... sådana där Nej Ja, precis. Fallskärmar. Ja. Eller här. Ja, det ja. var kul titta på. Ja, eller hur? Ja. <laughs> det är mitt minne också. Vi gick där. Kom, vi gick, då var, då, första gången vi var där, då var, då var vår äldsta flicka bara tre månader, så vi gick med där sådär, Ja, just bara. det. Ja. Och sen bara, sen bara Och dök upp en sån här. Och så bara, haj! Då var det en sån där delta-vingel. Ja. Ja, så det var svårt för fåglar. Det var behållningen. Och sen gick vi ner till hamnen och jag förfasade över att de sålde ål. Och jag, ja. jag höll på att med någon där. Ja. Och sen så... Men var ja. kom den ifrån då? Jag vet inte. De, var, de bara sålde ål. Jag tänker man ska inte dra upp en ål till tänker jag. Den den, liksom, nej, den är verkligen nej. typ nej. verkligen snart slut. Ja. Då skär det i mig lite när det bara ligger massa du då, ål. Oh love me. <laughs> nej, det var schlager. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ja. Nej, det var. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja men det låter ju som en jätte trevlig sommar. Det var en Va? trevlig sommar. Ja. Mm. Härligt. Mm. Och, och jag vet ju att du är lite engagerad i ett politiskt parti så ni så. har väl häcken full just får... så. Men det berätta... sköna är det att ni efter den 11 september då försvinner ni Då kryper vi tillbaka under våra stenar. Jag ska berätta om ett möte som du hade som man bara minst fast det här var inte lika glatt men det var så ganska Nej, Det var en helt annan sann. Det var precis i början av sommaren så träffade jag på en äldre man och då hade jag på mig en, en jacka med det partiet jag tillhörde det var en slump för jag, ja. jag, jag, är inte, jag är faktiskt inte jättebekväm med att skylta ja. med jag, jag, jag ja. inte alls, har inte alls gjort det jag tycker att det är inte, det är inte därför men ja. då hade jag den jackan på mig för att den är vindtät och det blåste ja. eh, och då kom han fram till mig så började vi prata och då så vart jag så lite uh, uh, uh. men så frågade jag honom men vad, vad är det vad är, vad är viktigast för dig nu då liksom i höst när det ja. är, är val och, och då säger han så här, han var, vad var han, 80 plus kanske. Och så sa han så här, jag ville ju inte att det skulle bli krig i Europa, ah, sa han. Ah. Och så började han berätta liksom, med hans minnen från kriget, hur de hade det på landsbygden, att ah. inte få mat. Och, det var så mycket som bubblade upp och blev så här liksom bara... Ah. Bara så här, men jag har ju aldrig varit med om Nej. det här, liksom. Och, och, och han blev så berörd. Och han bara och tanken på nu att det finns familjer och kvinnor och barn så nära oss som liksom inte kan, som är så rädda och otrygga oh. och mater. Du vet, jag blev så här, ah, kära min värld. Ja, det var, och sen bara sa vi hej då, liksom. Och så gick han. Oh. Och då tänkte jag att... Det, jag har ju aldrig fått uppleva där. Ja, men Nej. han hade satt så djupt i honom att han var att vara utan mat på grund av kriget och hans ja. syskon och hur de slet och jobbade. Och, ja. Ja, jag vet då, inte. det är ja, bara... ett väldigt bra möte då på ett sätt. Ja, men det alltså blev ju ett liksom, alltså bra, bra så... möte. Man ibland bara får man ju sådana ja. perspektiv. Jag liksom. tycker jag det är så skönt att möta människor som är empatiska så kan tänka uh -huh. utan bortan för sig själv bara uh -huh. Ja bara bli bra för mig. Ja, uh precis. -huh. Uh -huh. uh -huh. Men vi, vi tänkte på det faktiskt, när vi var på eh, i Ystad då, och var på en av stränderna och hade det så gött och så, så var det där, som sa den bara alltså, det är närmare till Ukraina härifrån än vad det är liksom till och sa han Umeå uh -huh. och bara tänk vad som hände där uh -huh. nere liksom. Och jag bara är äh, sluta men samtidigt bara Åh, mm. ja, äh, det, liksom, um, eller hur? vi var ju <clears throat> på Sypen ett höstlov i och med att min fru lära lärare så, får man mm. liksom, så var vi på höstlov och då när vi satt på balkongen där på kvällen med någon, någon, någon, någon läsk i handen eller vad det var ja. ja. och, så, och så vad är det som låter så liksom så, vad är det som låter då är vi så nära Syrien, så vi har kriget i Syrien. Jag som har suttit Jag gick oh. in. Jag stängde oh. faktiskt bakom dörren. Mm. Liksom, Pallar inte? Nej, alltså man, man, man är ju så maktlös oh. och så skäms man. Mm. Det är ju mm. samma sak som de som överlevde i Estonia. Många av dem har ju vittnat om mm. alltså att, de, att de skäms för att de fick mm. överleva. Ja, oh, liksom. precis. Varför jag? Ja. Oh. Ja, vi människan är knepig på det mm. sättet alltså, vi, vi, vi har mycket som är komplext Ja. Då ja, mm. kan man väl säga att det ja. har varit en bra sommar En jättebra sommar ja, Vad skönt du, Då tänkte jag att vi skulle prata lite framtid ja, vad, roligt. Alltså, vad, vad, vad, vad, vad, vad ser du att hösten har i sitt sköte? Ja, alltså, det, valet blir jättespännande vi kan ju, ja. vi ju, det, det... det är ganska tidigt i år känns det som den 11 alltså, fast <laughs> jag, jag <vet> inte, man... <laughs> Den 11 september kommer tidigare och tidigare varje år ja, Men är det alltid den 11 september? Ja, tror jag Jaha, ja det tror inte jag nej, okay. jag vet inte, nej, det, är inte det, det, är, det är väl någon. Nej, ja, det vet inte. jag tror att det är annars Så i är det inte något sånt alltså ja, kanske så det är. Ja, jag vet ah skit samma. jag vet inte ja ah, ah, men då det, det så så ah, skicka ett mail oss. till någon mm. ja. nej men så, ja, det kommer ju påverka hur, ah. det, hur det blir såklart nej, men framtiden är ju det är ju det är ju som det, det är ju väldigt mycket domedag och, ja. och vi har de höga hypotes. Jag låg el -konjunktur och, elpriserna. och elpriserna och kriget i Ukraina och spänningen mellan Kina och USA och dieselpriserna. Ja, ah, de skiter i. Ja, men spänningar mellan Indien och Kina, alltså det, ja. det är ja. ju mycket för det är ju så här de, de, de har ju inte de har ju inte val i, i Kina, Nej. men det, det är ju någon sån här den där stora kongress då han vi han. Ping, ping, Ping, ping. Han har väl suttit i tio år nu och nu ska väl han. Han ska ju väljas om nu då tror de ju i den här årskongressen. Och det får ju inte folk liksom veta någonting. Det är bara. Men det är ju ingen som tror att han, att han kommer flytta på sig. Men, men det där är ju liksom väldigt stort nere i hela Asienregionen såklart. Vem som, om det blir någon annan eller om, eller om det inte blir det så påverkar det ju väldigt mycket ja. och, det är ju som ja. är Erdogan, och Erdogan det är val i Turkiet också ja. det är nästa alltså det, ja. men du vet mm. du jag har faktiskt fattat ett aktivt beslut för jag tänker såhär alltså, man pallar bara liksom armod och, och kaos och, mm. alltså till, till en viss gräns mm. sen måste man liksom man måste bara sålla också för, för vårt problem är ju egentligen att vi gör det ganska bra Alltså, har det, okay, det, det, det har blivit jävligt dyrt att handla mm. mat. Mm. Det, jag, jag lider med dem som verkligen har, som det har blivit på dyrare. Men, ja, men det är dyrt. Det är dyrt i förhållande till hur det har varit. Ja, det och och, och mm. det är dyrt i förhållande till vad folk har för lön mm. i, i lågavlönade mm. yrken. Mm. Eh, men i vilket fall som helst så har jag fattat ett beslut som gör att jag sparar kanske nästan 800 kronor i månaden. Och det är inte att jag har slutat röka. För det gjorde jag 2004. Och det är inte att jag har slutat pis när För det kommer jag nog aldrig göra. Nej. Vad gör du Jag har då? sagt upp min Dagens Nyheter-prenumeration. Nej, Aha. jag har inte sagt upp den. Jag ska säga upp min prenumeration okay. på Dagens Nyheter. För jag är, Nej, den är så... Är så dyr? Ja, det kostar 749. Jag är i Stockholm och jag la till mig den. Jag tror jag kostar 749 kronor i månaden. Ja. Och... Det är, den är bara alarmistisk. Uh. Det, alltså, du, kan man sätta en svart rubrik oavsett vad det är för någonting. Uh. Om det är, om det är två av tio som tycker något är skit, och det är två av tio som tycker något är skit, inte uh. åtta av tio. Uh. Och, och sen blir bildbyline på deras journalister större och större. Okej. Okay. Alltså det, alltså det, och då känner jag så här Nej men jag, nej. jag orkar inte ta, Jag orkar inte ta in allt nej, det här mm. Alltså det där, där allting det, det, mm. För det är klart att de gör ju Ett nyhetsval också mm. Mm. De har inte skrivit om om det fantastiska som har hänt i, i Linnefors i sommar. Nej, nej precis. Nej. <laughs> Till exempel. Nej. Utan, utan de har bara liksom fokuserat De fokuserar mm. bara, och då känner jag så här ja, men väl, jag väljer bort mm. ja. alltså det, det. Det är inte så, där så att jag känner att ja, men nu kommer jag inte veta vad som händer i världen. Nej, Tvärtom. det jag, inte. Ja. Utan jag, jag, slipper deras, jag slipper deras kampanjande för de har väldigt mycket mm. kampanjjournalistik i mm. den tiden, ja. mm. Jag tycker det är en skitbra tidning på alla sätt och vis. Alltså jag gillar kulturutsidorna mm. jättemycket. Kan man inte men bara så, köpa den då? Nej. Nej. Men, ja, men, ja, och, och, ah. och, och sen 749 kronor. Jag tycker faktiskt inte att, att, den, är, att den produkten är värd pengarna. Nej, bra beslut. Så, ja, det var det. Nu, nu, nu tänkte jag att vi skulle bättre, prata lite mer framtid. Nej, mm. vet du vad vi ska göra? Nej. Vi ska ta och ringa till en clown. Nej, vad kul. Ja, eller hur? Men först tänkte jag clown. att vi, vi bara lyssnar på den här, Tovelo. Aha. Alltså, lägg av gärna honom. Och bara, ja, men vad du får hänt. hänt? Jag skulle detta om honom har någon lundell där Nej! You don't look like in your photo. You're prettier than Now I wish that you said so Would've put red Slå på att du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, du lyssnar på fredagsfrallan. Bara en sån grej. Oh, nu, nu har vi, ringt upp, vi har ringt upp. Jag tror vi har ringt upp en clown. Jag vet inte. Hallå, Babette. Eller är det Anna jag pratar med? Vem, vem pratar vi med? Hallå? Hallå, hej. Det var varit konstigt här. Ja, var... ja, men det blir nog kanske lite konstigt sen när man pratar i radio. <laughs> hej, hej. Nu, nu. Hörs det något nu? Nu hör jag. Hör du mig? Ja, ah, ah, jag hör dig jättebra. Ja. Det låter ja. lite sådär som att man är under vatten eller sånt där. Men det är helt okej. Okay. Jaha. Ja. God morgon. God morgon, Anna Larsson. Sitter du i bilen? Då har du stannat. Säg att du har stannat. Ja, jag står stillig, jag Ja, hej Anna Larsson, god morgon! God morgon, god morgon. Hur är läget så här på fredagsmorgonen? Ja, men jag tycker det är bra. Det är härligt att ha kommit igång och jobbar. Det är fortfarande sommar, så var jag har inget att klaga på, liksom. Nej, helt underbart. Vi behöver flera, Anna Larsson. Ja, det låter det men egentligen så ringer jag ju till dig, för nu, för nu ska vi ägna oss åt lite förtäckt reklam kan man säga. Ja, fast fast det, är, det är kulturens tjänst, så då kommer man alltid undan på något sätt, tänker jag. Det tycker jag, ja, verkligen. Först och främst, stort grattis till den fantastiska succén med teaterföreställningen Fragment. Ja, tack så mycket. Ni har ju spelat för Utsolda hus hur många gånger som helst ja det har blivit så. Ja. Jätteroligt. Jag tror det finns ett uppdämt behov. Eller vad säger du? Efter pandemin. Ja men eller hur. I varje fall som att stå på scen så, så, så vill man gärna att folk ska komma tillbaka i Så är det ju. Ska vi, ska vi först bara konstatera fragment. Va, va, va, ta oss med Anna. Vad va är fragment egentligen? Jag läste läst någonstans att det är en, en, en musikteaterföreställning. Det började med att vi är ju tre, Emma Moberg och Kristoffer Brommand Tak. Men det börjar med att Emma ska vi inte lämna och skriva dagboksblad och liksom göra en föreställning kring det. Och så namnet kommer väl att det liksom blev del av liv, fragment är ju del av ja. någonting. Och så skrev vi dagböcker som det behöver inte liksom vara våra egna. Men att man i vår ålder kanske skulle kunna känna igen sig i de här uh, ja, texterna. Liksom. Ja, just det. Uh, och sen så blev det så himla sorgligt. Jaha, <laughs> Ja, <uff. laughs> uh, det är liksom folk i vår närhet. sjukdom och föräldrar dör. Ja. Och, och det är skilsmässa och, där någonstans så bestämde vi oss för att min clown skulle hoppa in. Ja. Så det skulle liksom bli mer en blandning mellan skratt och ah. gråd. <laughs> okay. okay. Vilken bra lösning. vi slänger in? Det blev lite dystert. Vi slänger in en clown. Och ja. Ja. <laughs> men, men för, för, för, för oss mellan clown, det är ju liksom serious business, eller hur? Ja, det, det är inget, det är inget ja. man liksom larvar bort. Det finns ett Nej. grymt regelverk runt clowneriet, eller hur? Oj, oj, oj. Alltså, det här med clown, det är, ju, ja, det är fantastiskt häftigt, men man har mycket att förhålla sig till. Ja. Uh, massa regler. Så, och clownen i sig är ju, kan ju också uppfattas som en tragisk figur. Det är ju lite vad som händer, men det mellan publiken och clownen är så häftigt. Ja. Så det, det är självklart inte att det behöver bli roligt. Det Nej. är inte självklart. Nej, och det kanske är till, till, till och med så att vissa, alltså barn har dramatiska upplevelser av clowner. Vet du, det där har jag fått förklarat för mig. Jag säger du, ja. Ja, att äh, något som man tycker så mycket om och så som clown eller jultomten eller så, och så lägger man till äh, en otäckt clown istället. Och det, att man gör något av det finaste ja, just man det. kan ja, just det. Då, då blir det otäckt jag tycker kvarnen har fått lite oförkänt rykte. Ja, mm. det är lite som Staffan Westerberg. Ja. Eller hur? Ja, verkligen, så. Verkligen. För, för ja. han Men, vi, men om, om man pratar om lite om regelverket så är det till exempel så att jag du får inte använda din egen röst. När du, när du är... Ja. För, visst är du, du är en clown i den här föreställningen. En, en, en, en, en clown som heter... Babbeck. Ja, just det. Och du, då, får du, då, får man inte, då får man inte höra... Ja, det är annans röst man får höra, men man får, du får inte använda din vanliga röst, eller? man kommer på så är man i klän i masker men det är den det. minsta masken vi har men nej då är det förbjudet alltså, tycker... det är också... vad häftigt det visste inte jag ja det är det, det här det, det är därför vi ska anna i studion och så ska vi prata om clown ja. bara en en hel timme det är jätteviktigt ja. det, det här är viktigt ja. men men men tillbaka till föreställningen då. <laughs> ja så, men men men men det är ju berätta om musiken då ja. Då har vi valt låtar, som också ska liksom, syn symbol, nej, ja, sammankopplas ah, med texten. Jag hittar inte det stod där. Ah. Uh, så ibland har, kanske när vi har hittat en låt, ja då har texten kommit ur låten. Ah, liksom okej, okay. ah. ja. det har verkligen varit ett samspel mellan musiken, texten och, ja. Ja. Och, och clownen också. Ja. Vad roligt. Och då är det ju så här. Ju så här att Emma, Kristoffer och Anna. Teater Jarmo ja. I det här fallet. Kommer att komma hem till oss. Till världens ja. minsta i Linnefors. Ja. Och det blir första gången som ni gör den här föreställningen. Utomhus. Ja det blir spännande. Ja. Och. och... Ja, vi ser verkligen fram emot det. Och det här är söndag den 28 augusti. Alltså inte nu på söndag utan nästa söndag. Och det är klockan 16.00. Och det är i världens minsta i Linnefors. Om man vill veta mer så kan man gå in under vardensminsta.se. Så kan man läsa lite mer. Och det kostar 150 kronor i entré. Om man inte studerar. Vi, vi, vi hoppas ju att folk studerar. För då kostar det bara 120 Ja, och, och, och grejen är att varenda krona som, som går, kommer i entré går till teater Jarmo också. Oh, bra! Har vi bestämt, mm. just. För vi vill liksom stötta ja, teaterkällskap överhuvudtaget. Så att man kan dels, kan, självklart ska man ju gå på det här för att det här är en jävligt bra föreställning, ursäkta franskan. Eh, men, men, men man kan också gå för att det är faktiskt ett väldigt enkelt sätt att stötta ett lokalt kulturliv jätteviktigt, bra ja. och du Anna nu, nu, jag, jag, jag, jag, jag, jag förstår inte vad du susar vad, vad du kör schakta <laughs> uh -huh. du, nu, nu tänkte jag att vi skulle göra så här, det ska vi önska dig en, en jätteskön helg och så ses vi nästa helg och vi, vi hälsar ja. till Emma och Kristoffer samtidigt också. Kristoffer som ja. spelar fantastisk gitarr. Och, och ja. Emma och Kristoffer sjunger ju som små sångfåglar bägge två. De är helt fantastiska. Och Kristoffer har ju dessutom inte sjungit så mycket på scen. Nej. Och bara har den rösten. Ja, ja. ja det är brutalt. De, de var ute här, här för kvällen och, och provade lite ljud och så. Så att det var det lät ja. väldigt bra. Ja. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle spela Broken Things 3. Ja! Kanske det heter antagligen. Så vi... Ja. Mm. ja. Jättebra. Gör det. <laughs> och väl, välkomna då. Ja. Får vi väl säga, det ja. du bor. Ja. absolut. Anna, kör försiktigt så ses vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. I'm Nothing I could do I tried to fix it myself But it was only worse When I Del du lyssnar på Fredagsprallan. Ja det gör du. Och nu börjar vi närma oss slutet. Visst, visst var det fint? Oh Broken thing, och det är det. han i Teater ja, Det var Kristoffer det var, det var Broman Tak och Emma Moberg som sjöng också. Wow. Ja. Och de, de tillsammans med Anna Larsson Eh, spela fragment på världens minsta den här nya kulturscenen ja, som vi har byggt Inte nu på Den den 28 söndag. klockan 16. Mm. Och, och det funkar sådär att det, det är utomhus som man får gärna ta med sig något att sitta på. Vi har ett gäng stolar och sådär. Mm. men har man någonting och vill man ha picknick så går det bra att ta med sig det också. Och vill man ha någonting mm. att dricka eller en kopp kaffe så kommer vi, det kommer finnas där också. Åh oh, vad mysigt. Ja. Oh, så mysigt. Mm. Så det är jättemysigt. Och oavsett väder så kommer vi spela bra. utomhus har vi bestämt också. Yes vad det nu betyder ja, i, i gängklän <laughs> gäng, men hör du nu har vi faktiskt, vi börjar närma oss slutet på, på höstens första fredagsfralla mm. och då kan vi redan konstatera att det kommer vara liksom vi kommer, det, vi kommer inte ses på tal nu Nej ändå, men nu alltså. så har jag lite fredagar uppbokade här då För du ska liksom försöka spurta. övertyga de sista förlorade, förlorade själarna ja, att, att, att det välja nu i demokratins Dem, tjänst Där man kan mm. säga att du, oavsett vad, hur du tänker så så, så väl Ja, väl Jag absolut. Jag rösta, rösta. Så det så så det enda, jag, det enda jag hoppas på vilket det inte kommer bli det är att det blir ett tydligt resultat. Ja, nej. Men det nej, verkar inte det verkar det verkar det verkar bli. Inte bli. Liksom, för, det, för det, det, har inte varit, det har inte gynnat Sverige det här Nej. Eh, säga, ytandningen som har pågått Alltså, Nej, precis. Nej, precis. Det man skulle, mm. och speciellt i dessa tider skulle det vara mm. bra om liksom, vi... Men, men det är bara en fromförhoppning. Mm. Och, och det är ju Riks, så det är ett plan. Men sen har vi ju kommun och också. Där, och, är det och, lite där är det oftast lite lättare. Och där ja. är också luften lättare och, och andas. Man tror ju att, att det ska vara att så stingsligt som det är nu på riksplanen ja. de här sista debatterna. Så, så är det ju inte. Alltså, vi sitter ju dagligen och... Umgås och prata med ja, mellan partier. Och det är ju ofta ja, man... väldigt roligt. Vi står ju ja. oftast på samma ställen och ofta så funkar det ju jättebra. Ja. Eller alltså det är ju inga konstigheter. Annars hade det inte gått. Nej, alls. Det är varit jätte, ja. jättekonstigt. Mm. Man får skilja mellan saker. Men du perspektiv. ska du jobba i helgen också, eller? Mm. Eller skulle du göra ja. i helgen. Här? Nej, men det är nog lite jobb i helgen. Ja, ja. ja, ja men det, det. Det, det låter ju så där. Men det, är, men det är roligt. Ja. Alltså det är en ynnest att få göra någonting som man brinner för. Ja, men är, då, det, då blir det, det klart, kul. Ja. Vi ska spela på en privat fest i Tranus imorgon. Jaha, ja, det kul. Är som vi är fram emot. Det ja. låter roligt. Och det skulle bli jättedolt väder först, men det verkar som att det blir ganska schysst ja. väder imorgon. Så kanske mm. det ska gå in, in Oskar igen? Ja, men vi vet du, Blixten slår ner att Oskar stod in i bänken var det föregår. Och så ah, satt jag på kontoret. Det. Jag har ju kontor på Vegens ah. Och bara så, så har jag fönster ut mot järnvägen. Och ah. jag slog det ner själva? Stra... <skratt> för, alltså, jag vet inte om det slår i huset, men väldigt nära. För det var ah. en blick som var gigantiskt. Ah. Och så bara boom! Och sen var det hela huset helt svart. Aha, ah, okej. Okay. Ah, okay. <skratt> men jag tänkte, nu är ju datorn ah. helt körd. Nej, så blev det inte. Nej, men jag satt... Det är så här... Har man inget annat förutsättning kan man sitta till på den här Oskradan, för när Aha, jag sitter det. och jobbar så mm. då har jag igång den så att jag ser är det nära, om jag, ja. för, för på landet måste man ju rycka så folk ja, ju bara ja, römmar ja. sig liksom. Men det är ganska tydligt, det går över Tranås ja. och sen viker det av västerut, så det, så liksom det går väster om, ja. om, om ja, Linnefors eller Boksen Ja precis, ja, men Tranås har ju oftast mycket Oskar ja, jag tycker det är häftigt jag gillar ju Oskar, man får ju vara försiktig men jag tycker det Får, Mäktigt. Man, Adler Olsen, en, en, en, en dansk författare, ja. som jag har läst alla hans böcker om mm, det här. Det här lite deckaraktigt. Ja. Hans senaste bok, som kom nu i år, kanske, ja. den, den handlar just om. Den börjar, den tar sin start i ett, ett blixnedslag där alla dör utom en. Alltså, som oh. står i en ring sådär. ja, wow. ja vilken... Men det är ju, har vi, ju, inte, det är ju vi brukar prata om när det är vad vi har läst i sommar. Vi har ja, ju böckerna det. som ja, lite men det, är, ja. det hinner vi inte på två minuter nu. Nej det, vi nej, det gör vi inte. Utan vi gör vi, vi säger så här istället. Vi, vi önskar alla en riktigt trevlig helg ja. och vad roligt att fredagsförallan gång och, och sen får du... ja får vala, se om jag va, kan hitta en vikarie. Vala på, ja, ja. Jag valar vi ska på lite. Se. Ja, mm. ja. Så, så uh, kör vi ändå. Och då tänkte jag kanske ändå, jag avslutar med den här som jag tycker är så vacker. Det, det är bara en det är bara en... musik. Alltså det är ingen sång. Jaha. För dom är. Hej. Hej. Du lyssnar på fredags